Salamu aleykum ve rahmetullah. Ləzim tövəzə cavab vermə şəklində məscidin ərazisindən kənarda namazı qılmağa zəhmət olmasın. Yəni nə qədər bacarıqlısınız bilmirəm inşallah. Səbhdurum. <Sessizlik>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 Wattaqullaha alladhi tesaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu ttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahi wa rasuluhu faqad faza fawzan azima amma ba'd ihtaram musalmanlar Allahu Teala'dan Çünki Allah Taala'ya Allah Taala'dan qorxmaq, təqvalı olmaq dünyada əminamanlığın, axirətdə isə hidayətin səbəbidir. Allah Taala buyurur: "Əllazina əmənū və lam yalbisū imānahum bi-zulmin ulā'ika lahumul əmnu O kəsər ki, iman gətiriblər və öz imanlarını zülmə bürüməyiblər. Onlar üçün əminamanlıq var və onlar düz yoldan gedənlərdir. Və bir növ ki, Allah subhənu və təala'nın gözəl var. Və o adlardır ki, Allah subhanahu wa ta'ala özünə qoyub özü və əmşirin, onun rəsulu sallallahu aleyhi və, aleyhi və səlləm ona o adları qoyub, o adlarla onu çağırıb, adlandırıb. Və Allah subhanahu wa ta'alanın adları onun kamil sifəti dərini bildirir və mütləh kamilliyi Allah ta'alaya məxsusdur. Ona görə o adlara ehtiram eləmək lazımdır, onlara təzim göstərmək lazımdır. Və insanın özünə o adlardan hansısa birini götürmək baxımından o adlar iki növə bölünür. Birinci növ, o adlar ki, yalnız Allah davaya məxsustur. Məsələn, Allah, el xaliq və bu cür adları insan özünə götürə bilməz. Götürmək haramdır və tövhidə ziddir. Və ikinci növ adlar var ki, onlar... Tək Allaha məxsus deyirlər. Onu həm məxluq da özünə götürə bilər, həm də Allah-u da o adlarına çağınmaq olar. Və onlara misal, el Əl aziz Əl-Kərim, Əl-Həlim, Allah-u Teala'nın adlarındandır bunlar. İnsana da onları qoymaq olar, Əziz, Əlim, Kerim və s. Lakin insan bilməli ki, Allah-u Teala'nın haqqında bu adlar tam kəmilliyi bildirir insanda insandaysa o tam kemirliyi bildirmir. Ve sahabelerden biri Abu Şureyh radıyallahu anh onu cahiliyədə Ebu'l-Hakam çağırırdırlar. Yani, hakimin atası. Ve Piyyamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, dedi ki, اِنَّ اللٰهَ هُوَ الْحَكَمْ وَاِلَيْهِ الْحُكُمْ Hakikətən Allah təlâ el-hakamdır. Yani hakim odur. Ve hükm ona mehsustur. Və onda Abu Şureyq dedi ki, mənim qövmüm bir məsələdə ixtilafa düşəndə gəlirlər mənim yanıma, mən də onların arasında hökum verirəm və hər iki tərəf də razı qalır. Yəni, bu adı mənə ona görə ver veriblər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və, və səlləm buyurdu, Mə əxsənə hədə, fə mə ləkə minəl valid. Dedi, nə gözəl və sənin hansı övladlarım var? Dedi, Abu Şureyq dedi ki, mənim övladlarım Şureyqdir, muslimdir. Ve Abdullah'dır. Ve Peygamber Sallallahu Sallallahu aleyhi və səlləm soruştu, فəmən ekberuhum. Onların en böyüyü kimdir? O da dedi ki, Şüreyh. Ve Peygamber Sallallahu aleyhi və səlləm ona dedi ki, فə entə Ebu Şüreyh. Onda sen Ebu Şüreyhsən. Yani Şüreyh'in atasısın. Yani Peygamber Sallallahu aleyhi və səlləm onun o künyəsini, yani Ebu'l-Həkam künyəsini inkar edib. Çünki hüküm Çünki El-Hakəm Allah Taala'nın adlarından biridir. Çünki o mutlak şəkildə hakimdir. Heç kəs onun hökmünü geri çevirə bilməz. Də bu sifət yalnız Allah Taala'ya məxsusdur. Çünki Allah Subhana ve bu dünyada öz bəndələrinə arasında peyğəmbərlərinə nazil etdiyi şəriət vasitəsi ilə hökm verir. Allah Taala buyurur: "Və məxtələhu, ummaxtalaftum fihi min şey'in fa hukmuhu Allah." Əgər hansısa bir şeydə iktilafa düşsəniz, bilin ki onun hökmü Allah'a məxsusdur. Və həmişə Allah Subhanahu Taala axirətdə bəndələr arasında hökm verəcək. Və ve onların əməllərinə görə onlara cəza yaxud mükafat verəcək. Allah Taala vurur: "Vallahu yahkumu la mu'aqiba Allah hökm eləyir və heç kəs onun hökmünü qeyri çevirə bilməz. Va Abu Şerik də razı Allahu an başa salıb niyə görə ona bu cür bu künyəsini qoyublar. Yəni hansısa bir məsələdə insanlar iktifafa düşəndə gəlirlər onun yanına, o da razılıq əsasında onların problemlərini həll edir. Və sözsüz ki, yəni razılıq əsasında, yəni vacibli əsasında deyil. Çünki vacib hökm yalnız Allah Və rəsuluna məxsusdır, Quranda və sünnədədir. Lakin bəzən elə olur ki, insan, məsələn, könüllü olaraq hansısa şeyə razılaşır. Məsələn, miras bölünəndə, şəriyyətdə təyin olduğu kimi miras bölünməlidir. Və kiməsə, biraz çox düşür şəriyyətə görə, kiməsə, biraz az. Lakin həmin o adam ki, ona çox düşür, məsələn, o biraz öz hissəsini verə bilər başqasına, öz e, könül xoşluğu ilə, öz razılığı ilə. Və həmçinin o adam ki, az verilib ona, o imtina eləyə bilər, pütöv, o mirasdan verə bilər başqasına və s. Yəni, razılıq əsasında bu cür şeylər e, mümkündür inşallah. Və bu Şüreyh, radiyallahu anh, kahinlərin, yəni ifalçıların hökmü ilə hökm verməyib, yaxud kitab əhlinin, yaxud cahiliyyənin və s. Və sadəcə, yəni, razı salırdı hər iki tərəfi. Onda bu bacarıq var idi. Və piyambar sosialinin xoşuna gəldi onun bu əməli, və lakin onun künyəsini deyişdi Allah-da-alaya hörmət edərək. Və həmçin, müxtələm müsəlmanlar, bu piyambar sosialinin bu əməlindən bizə bir nəticə çıxır ki, künya qoymaq insana sünnədəndir və böyük övladının adı ilə çağırırsam onu. Məsələn, sənin böyük övladını tutalım ki, Abdurrahmandır məsələn, sən olursan Abu Abdurrahman, yəni Abdurrahmanın atası və s. Və bu, yaxşıdır inşallah. Və möhtərəm müsəlmanlar bilin ki, Allah subxanaqına qarşı ədəbli olmaq lazımdır, ona görə də bəndə gərək adı qoyanda da Allah taalaya qarşı ədəbli olsun. Ona görə Allahın adı ilə heç kəsə, heç kəsə çağırmasın. Və əlki, məsələn, Allaha məxsuz olan ad qoyulubsa, gələk o insan o adını deyişdirsin, Allah-u ehtiram edərək. Və bu da tövhidin kəmilliyindəndir. Və Allah-u Teala'nın adları və sifətləri mükəmməldir, mühtərəm müsəlmanlar. Və məsələn, Allah-u Teala əl-hayyul qayyumdur, yəni diridir və hər bir şeyi saxlayandır, heç bir şeyə ona ehtiyacı yoxdur. Onun həyatının və qayyumluğunun kəmilliyinə görə, onu Nə mürgü tutar, nə də yuxu. Allah subhanətə əla məliku səməvəti və ard yəni göylərin və yerin sahibidir. Ona görə onun mülkünün, səltənətinin kəmilliyinə görə heç kəs onun qabağında onun izni olmadan şəfayət eləyə bilməz, kimesə görə. Və həmçinə Allah subhanətə əla hər şey biləndir. Ona görə də onun elmin kəmilliyi o, o dərəcədədir ki, o bilir gələcəkdə məhlubları nə gözləyir və keçmişd Hal, olan hallarını bilir, nə olub və həmçinin onun elmi olmadan, biliyi olmadan heç bir yarpaq ağacdan düşməz və heç bir tozda tərpənə bilməz onun elmi olmadan və Allah Subhane ve Teala qəlbdə olan ən gizli şeyləri, ən gizli fikirlərləyə Allah Subhane ve Teala onları görür. Yəni o fikirlər, o şeylər ki, ona heç bir məxlub bilə bilməz, hətta mələklər də bunu bilə bilməzlər. Və Allah Subhane ve Teala bilir Qəlbdə hansı fikirlər daha da olacaq, yəni gələcəyi də bilir. Həmçün, Allah-u el əlbasırdır, görəndir. Onun görməyi Kamildir kəmi, Allah-u Teala balacaq bir qarışqanı da görür bütün təfsilatları ilə. Onun əzalarını da görür, onun qanını da, ətini də görür, onun beynini, damarlarını, hər şey görür. Həmçün, Allah-u Teala qaranlıq bir gecədə görür. Qara bir daşın üzərində qarışqanın xırda addımını da görür. Və yetti yerin altında olanı hamısını Allah subhanət hala görür. Və yetti göyün içində və üzərində olan hər bir şey Allah subhanət hala görür. Və Allah subhanət hala əssəmiğdir, yəni eşidəndir. Və istərsən qizli danış, istər bəlkdən danış, Fərqi yoxdur, Allah subhanət hala üçün eynidir. Hər şey eşidir. Onun eşitməsi bütün səsləri əhatə edir və məxluqlar da danışanda bir səs çıxaranda o səslər onun üçün qarışmır. Biz məsəl üçün kimisə görəndə bir 10 nəfər 20 nəfər adam danışanda birdən artıq o səsləri qarışır, biz olur başa düşə bilmirik. Olar ki, Allah s.ə. hər kəsin səsini eşidir və heç bir şey yəni biz məsələn birini birinə qulaq asanda, o birini artıq qulaq asa bilmirik. Yəni, iki, iki nəfərə qulaq asan da, üçüncüsünə artıq qulaq asa bilmək, Allah Subxanətə Allah hamısını eşidir. Və həmçinin dünyada nə qədər insan var ki, Allah Taalaya yalvarırlar, Allah Taalaya da nəsə istəyirər, Allah Taalaya hər kəsin istədiyini eşidir və hər kəsin istədiyini verməyə qadirdir. Və Ayşə Rəliyəllə haqqa demişdir ki, həm də olsun o Allaha ki, onun eşitməsi, Bütün səsləri əhatə edib və bir qadın gəlib Rasulullah Sələmin yanına şikayət edirdi öz əlinə görə və mən bəzi onun bəzi sözlərini başa düşə bilmirdim, eşidə bilmirdim və lakən Allah Subxanə Teala onu eşidib və nazil edib Qad səmi allahu qavləlləti təcədilükə fə zəvcihə və təştəki ilə Allah və allahu yəsmə əntəhə qurakuma basir Allah Teala Səndən əri haqqında mübahisə edən və Allaha şikayət edən qadının səsini eşitdi. Və Allah-u Teala onların, yəni Peygamber s.ə.və olan söhbətini də eşitdi. Həqiqətən allah taala eşidən və görəndir. Yəni, burdan-bura sən eşitmirsən, ləkən Allah-u Teala yetdi göyün üzərindən eşidir onu. Həni üçün Allah-u Teala əl-qadirdir, yəni güldürət sahibidir. Onun qüdrəti o dərəcədə kamildir ki, istədiyini düz yola yönəldir, istədiyini azdırır. Mömini mömin edir, kafiri kafir edir. Yaxşını yaxşı edir, günahkarı günahkar edir. Allah Subxanətə Allah İbrahim Aleyhisselamı və onun nəslindən gələn peygəmbərləri haqq yola dəvət edən insanlar edib. Fironu isə, Fironun qövmünü isə cəhənnəmə dəvət edənlərdən edib. Və həmşir Allah Subxanətə Allahın kamil qüdrətinə görə Heç kəs onun elmini əhatə eləyə bilməz. Heç kəs onun elmindən bir şeyi bilə bilməz, onun istədiyindən başqa. Yəni, Allah-u Teala kimi öyrədirsə, o elmini, o onu bilir. Və həmçin, Allah-u Teala'nın qüdrətinə görə Allah-u Teala göyləri, yeri və onların arasında olanları yarattı 6 günün içərisində və ona heç bir çətinlik olmadı və heç bir məxluq aciz elə, eləyə bilməz, heç kəs ondan qaça, qaça bilməz. Və həmşə, Allah Subhanahu Teala əlğani, yəni varlı, yəni, zəngin və ehtiyacsızdır. Ona görə də Allah Taalanın evladı olabilməz, arvadı olabilməz, şəriki olabilməz və heç kəs onun izni olmadan şəfayət eləyə bilməz onun qabağında. Və həmşə, Allah Taala el Ali və əl-azimdir, yəni uca, ucadır, yüksəkdir və əzəmətlidir. Onun kürsüsü göyləri və yeri əhatə edib. Amma yer, göylər və məxluqlar Allahı əhatə elə bilməzdir. Allah Subxanətə Allah hər bir şeyin üzərindədir hər şey, e, yəni, və hər şeyi əhatə eləyir. Və həmçinin Allah Subxanətə Allah danışır və onun kəlmələri deyiş deyişilə bilməz və həmçinin tükənə də bilməz. Və əl dəniz olsa, yetdi dəniz mürəkkəb olsa və bütün dünyadaki ağaclar qələm olsa, Və Allah-u teala e, sözləri yazılsa, kəlamları yazılsa, o dəniz də, o ağaclar da qutaracaq. Və Allah-u teala sözü qutarmayacaq. Çünki Allah-u teala sözü yar, ya, e, yaranmayıb. Yaradılmış deyil, məxluq deyil. Və həmçin Allah-u Teala öz peyğəmbərlərini və öz mömin bəndələrini sevir. Və onlar da onu sevirlər. Və mömin bəndələr üçün Allah-u daha sevimli heç kim yoxdur. Ən çox Allah talanı gözləyirlər, onunla görüşməyini gözləyirlər. Və əmçinin ən çox istəyirlər onu görsünlər və ona yaxın olsunlar. Və əmçinin Allah subhanahu wa ta'ala nəysə yaradanda, nəysə əmr eləyəndə, ondan bütləq o şeydə böyük bir hikmət var, dərin bir hikmət var. Və əmçinin Allah subhanahu wa ta'ala öz məxluqlarına çoxlu neymətlər verib. Və hər bir neymət ki, Allah tala ta Məxluqa verib, o hamısı Allah-u Teala'dan lütfdir o məxluqa. Və hər bir ki, cəza Allah-u Teala bəndəsinə verir, o Allahın ədalətindəndir. Və Allah-u Teala insana qarşı öz anasından daha da rəhimlidir. Və həmşə allah Teala insanın tövbəsinə daha çox sevinir, nəinki insan çətin bir vəziyyətə düşüb o vəziyyətdən çıxdıqda sevinir. Allah-u Teala bəndə tövbə eləyəndə ondan da daha çox sevinir. Ve hemşinin Allah subhanahu teala bendelerine yalnız onların taşıyabileceği yükü yükleyip ondan artık yüklemeyip Ve Allah subhanahu teala günahsız hiçkese ceza vermir Ve Allah subhanahu teala hemşinin başkasının günahına göre hiç hiçkimi cezalandırmır Ve hemşinin insan neyse eğer eleyebilmirse Allah subhanahu teala ona Buna görə cəzalandırmır. Yoxud nə isə tərk edə bilməsə, buna görə də Allah Subhanahu Taala onu cəzalandırmır. Və həmişə Allah'ın adlarından da el-Halim, yəni cəzanı verməyən, cəzanı saxlayan və həmişə el-Kerim səxavətlidir və həmişə el-Muhsin yaxşılıq ediyəndir. Həmişə el-Vadud sevəndir və həmişə as-Sabur səbr edəndir, həmişə əş-Şakur şükr edəndir, Ona görə də Allah Subhanahu Taala kim Allah Taala'ya kim itaat eləyirsə ona şükr eləyir, təşəkkürünü bildirir və kim ona asi olursa onu bağışlayır və nə qədər Allah-u teala incidirlər insanlar sözləri ilə bəzəndə söhürlər və küfr sözlərin deyirlər lakin Allah-u teala daha səbirli heç kim yoxdur insan bu, bu cür şeylərə heç və o dözməzdir bu cür sözlərə lakin Allah-u Teala dözülür və möhlət verir bu insanlara dərhal cəzanı göndərmir və həmçin Allah-u teala Mədhî tərifi sevir. Və həmişə Allah Subhanahu Taala bəndənin üzrünü qəbul etməyi sevir. Və həmişə Allah Subhanahu Taala yaxşılıq etməyi sevir. Və Allah da Subhanahu Taala yaxşılıq edəndir və yaxşılıq edənləri sevir. Şükr edəndir və şükr edənləri sevir. Gözəldir və gözəldiyi sevir. Yaxşıdır və yaxşılıqlı sevir. Təmizdir və təmizliyi sevir. Allah Subhanahu Taala alimdir, yəni hər şeyi bilir. Ona görə də alimləri bilikli bəndələrini sevir. Həmçinin Allah Subhanahu taala səxavətli də əli açıqdır. Ona görə də səxavətli insanları sevir. Həmçinin Allah Subhanahu taala el-qavi, yəni gücdüdür. Ona görə də gücdü mömin, onun üçün daha sevimlidir nəinki zəif mömin. Həmçinin Allah Subhanahu taala yaxşı yaxşılıq edəndir, yaxşılıq edənləri sevir və həmçinin ədalətlidir, ədalət edənləri sevir. Həmçinin Allah Subhanahu taala Eybləri örtəndir, ona görə də öz bəndələrindən də həyalı utanan bəndələrini sevir və həmçinin öz günahlarını açmayan və həmçinin qardaşlığının günahını açmayanları sevir. Və Allah Subxanətə Allah həmçinin bağışlayandır, mərhəmətlidir, sevir o insanları ki, başqalarını bağışlayırlar və onları bağışlayır. Və həmçinin Allah Subxanətə Allah düz danışandır və düz danışanları sevir və həmçinin Allah Subxanətə Allah mülayimdir. Ona görə də mülayim yumşaq olanları sevir və Allah-u Teala rəhimliyidir, rəhm edənləri sevir və Allah-u Teala təkdir və tək qisayı sevir. Ona görə müxtərim müsəlmanlar umumən hər bir ali sifət, uca sifat, hər bir gözəl ad, hər bir gözəl həmdü səna yalnız və yalnız Allah-u Teala-ya məxsusdur, mütləq şəkildə. Və nə qədər biz ona həmd eləyirik, nə qədər onu vəsf edirik, bütün onun sifətləri ilə biz ona layiqincə həmd eləyə bilmərik heç vaxt. Yalnız Allah Sübhana və özü özünə özü özünü tərifləyə bilər ona layiq olan şəkildə. <Gülüyor> və müəllim müsəlmanlar Allah Taala buyurur, "Və lillahi'l-əsmau'l-husna fədu'uhu biha və zərul-ladhīna yuḥiddūna fī asmā'ihi seyə'zūna Ən gözəl adlar Allah'a məxsusdur. O adların vasitəsi ilə Allah'a dua edin, Allah'ı çağırın və onun adları hakkında haktan e, meyl edənlərə, meydadanları tərk eləyin. Onlardan uzaqlaşın. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını görəcəklər. Barakallahu <gülüyor> li və lekum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 Ona görə də möhtərəm müsəlmanlar vacibdir ki, insan bu cür adları deyişdirsin, hansı ki orada yalnız Allaha məxsus olan sifətlər var. Və e, həmçinin çalışma möhtərəm müsəlmanlar öz övladlarımıza ad qoyanda bəndəli sifəti olan bir adı qoyun. <coughs> Məsələn, Abdullah, Abdurrahman, Abdülkerim, Abdüləziz Və həmişə yaxşıdır ki, insan peyğəmbərlərin adlarını qoysun, çünki peyğəmbərlər peyğəmbərlər başqa məxluqlardan üstündürlər və ən fəzilətlisi isə bizim peyğəmbərimiz Muhammad sallallahu alayhi və alihi və sələmdir. Və həmişə yaxşıdır ki, insan səhabələrin adlarını da öz uşaqlarına qoysun. Radiyallahu anhum, məsələn Umar, Osman, Ali, Talha, Zubeyr Həmçinin qadınlardan da müminlərin analarının adı, məsələn, Aişə və Xadija və həmçinin, Peyğəmbər Sosənin qızlarının adını, Rüqiyyə, Fatimə, Umkulsum və s. Və çəkinmək lazımdır o adlardan ki, o adlarda Allahdan qeyrisinə qulluq var, ibadət var. Məsələn, Abdurrasul kimi, Peyğəmbərin qulluq, yaxud Abdunnəbiyy. O da həmşinin eyni mənadadır. Həmşinin hansısa bir övliyanın, Abdülhüseyn, məsələn, Abdü Ali və başqa adlar ki, orada Allahdan qeyrisinə ibadət var, qulluq var. Çünki bu hamısı şirkdir və caiz deyilir. Əgər ki, məsələn, bu cür ad qoyulubsa, Hüseyn qulu və s. Əgər kimi adlar, onları deyişdirilmək lazımdır. Və Allah Subhanahu ve Teala Bizi eşidi faydalanlardan eləsin. Allah SubxanaHu Teala günahlarımızı bağışlasın. Allah SubxanaHu Teala əməllərimizi islah eləsin. Allah SubxanaHu Teala hər bir şirkdən həm açıq, həm gizli şirkdən bizi qorusun və uzaq eləsin. Allah SubxanaHu Teala bizi tövhid və sünnə üzərində sabit eləsin. Allah SubxanaHu Teala harada müsəlmanlar əziyyət çəkilə olaraq kömək olsun. Allah SubxanaHu Teala İslamı müsəlmanları ucatsın. Qüfrü və şirki və köfür rəşid əhlini zəlil ərəsən Allah subhanu təala bizi haqqı haqq, batili batil göstərsin. Amin. Və bir də sizlərə nəzər üzə çatdırıram ki, bayırda məsciddən kənar namaz qılmayın, sonra problemlər olur buna görə. Və həmçinin yenə də yadınıza salıram ki, zərurət halında imamın imamdan qabaq namazı qılmaq olar. Bu məsələdə ümumən 3 rəy var. Bəzi alimlər deyirlər ki, ümumən olar, fərqi yoxdur. Zərurət var yoxsa yoxdur. Bəziləri də deyirlər ki, yox. Olmaz qətiyyən. Və, lakin orta rəy odur ki, bir qrup alim orta rəy deyib ki, yəni zərurət olanda onu eyləmək olar, zərurət olmayanda eyləmək olmaz. Və bu rəyi də Şeyhül İslam ibn-i Teymiyyə rəhməhullah götürür və həmçinin müasir alimlərdən də Şeyh Muhammed ibn-i Seymin da götürmüşdür. Ona görə də yəni, Bu şeyə yani, riayət edin, biz də bunun əsasında bunu ə, yəni, icazə vermişik ki, orada qılılsın. Çünki yerimiz azdır, yani, nə qədər bacarırıq, qılırıq inşallah. O cəzəkum, Allahü xeyrə və sallallahu alə nəbiyyəm, hamıqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq